La miezul în nopții va cădea o stea. Pista 23 te Tălâmbu, care părea că numai atât aștepta, să repezi la aparat. Mângăie manipulatorul, apoi înainte de a se apuca de treabă scuipă în palme. Radiotelegrafiește se prăpădire de râs. Ce pe în palme, mă, Nicolai, că doar nu te poți să spargi lemne? Nu ai nevoie decât de un deget. Asta e un obicei ideal meu când pornesc la treabă. Doar treaba la care m am mânhămat, domn Sărgent, e mai decât să decât despicatul lemnelor. Câte sudoare a cursă din mine până să deprind toate literele. era mama lor a dracului. N-ar fi curs nici dacă mai fi pus, domn sergent să despic un stânjen de lemne. radio făcură din nou mare haz. Curaj, neculai. Haide, dă drumul! Iaca, încep, domn sergent. Litera A, ti-ta, în aparat? Bine, domn sargent, până acum notați de ce, măi, Litera B, ta ti ti -t. Litera C, ta-ti-ta-ti. Litera D, ta-ti-ti. Nicolai am transmise fără greșeală până la litera H. Am greșit ceva până acum, domn Sergent. Nu, neculai. De i bătaie. Dacă mergi așa până la sfârșit, te-ai de două pachete de totul. Acum vine litera H. Ti, ti, ti, ta. Ai litera B. Asta nu e litera H. asta e litera V. Oare? Da, da, e litera V. H. cum n-ai băut fi litera H? Stai că mi-am adus aminte. Ti, ti, ti, T. Asta-i, domn sargin. Ai brădit-o. Să vedem cum te descurci mai departe. Cu ajutorul lui Dumnezeu am să scot eu la capăt. Și într-adevăr, dar fără ajutorul lui Dumnezeu, bătul întreg alfabetul greșind decât o singură dată. Confunde litera O cu diftongul Ch când și ultima literă fu bătută, radiotelegrafiștii izbucniră în aplauze. Bravo, mă, Niculai, bravo! El îi privea fericit și îmbujorată de emoții. Domn Sărgent, întrebă el cu sficiune, crezi că o ieși ceva de capul meu? Cum nu, neculai, cum nu? Se cheamă că acum ești în clasa a întâi primar. Ai învățat abecediarul? Până să citești gazeta, mai ai ceva de învățat. Dar dacă ai să te străduiești, ai să-i zbătești. Am să mă străduiesc, domn Mai greu decât mi-a fost până acum, nu cred să mai fie de acum încolo. Multima mai canonii, domn sărgent, sau așa. Iaca, am făcut aici la decetul ăsta bătătură, ciocănind dintre aceea pe care mi-am ieșterit-o singur. Ce drăcie, Nicolai? Păi să vezi, domn mi-am zis că... Dacă mă mulțumesc numai cu cât pot prinde când vin aici la dumneavoastră, am să îmbătrânesc fără să învăț mare lucru. Parcă eu nu știu că sunt cam greu de cap. Dar am eu vreo vine dacă așa m-a făcut Dumnezeu. Și atunci m-am gândit și iarăși m-am gândit cum să fac ca să mi deprind mâna cu bătaia în timpul când n-am trebări de făcut pentru domn capitan al meu. Până la urmă mi-a venit gândul cel bun. Adică ele să și eu o de manipulator. Am găsit un arc vechi, l-am înșterit cum am început și, ajutând mă și de două bucățile de fier, am întocmit eu un fel de drăciei ca asta. Ei trebuie nu, cine, știe, cine de capul dar, după cum ați putut să vă dați singur seama, la ceva tot mi-a folosit. Cum avem o clipă de răgas, cum fugeam la aparatul meu... Ba de câteva ore, mi-am uitat până și de treburile mele obișnuite. Domn căpitan al meu m-a și certată în vreo două rânduri. Să ne arăt și nu aparatul tău, Vi-l arăt cum să nu. Apoi, după o pauză, cu neîncredere și team. oare am să ajung vreodată să știu măcar pe jumătate cât știți dumneavoastră? Dacă n-ai să te dai bătut, ai să știi, Nicolai. Ținu să-l încurajeze sărgentul Palimar. Să te audă Dumnezeu, domn sărgent. Dar știi, aș mai avea o rugăminte să vă fac, dacă nu vă e cu supărare. Ei, aș vrea să mă examinați pe sărite. Să vedem dacă am să pot și așa. Eu am încercat și am mers. Bine, Nicolai, eu am să-ți spun... Literele, cum îmi ar veni în minte? Și tu? E, nu chiar așa, dă-un sagent, îl întrerul să te lâmbă. Dar cum? Întâi lasă-mă să încerc singur ca să aprind coraj. Altfel mă pierd cu firea. Dacă îi zbătesc, a doua oară dumneata spui și eu bat. Fie neculai și așa, dacă spui tu, hai, dă drumul. Ștai puțin, dom sergent. Dacă e vorba de examen, păi să fie examen. Să luăm de la început. Ia să vedem. Mă pricep să deschid stație. E bine, domn sergent. Merge acum? merge, dai drumul. Stai un pic să mi se mâna. Și te lembu început să apese repede pe manipulator, zâmbind inocent celor din jurul său. La început, sergentul Palimaru crezut că tălâmbul bate fără nicio noimă, dar urechea obișnuită cu țăcănitul aparatului se zise imediat că acesta emite mereu aceleași litere. Q-R-Q, Q-R-Q, repetând gând, sergentul Palimaru. Tu știi ce bați acum, măi, Niculai? întreba sergentul Palimaru. Ce să bați, domn sergent? Încerc un pic să mi se dea mâna. Mi-e să nu mă fac de data asta de rușine. Nu știi ce litere ai transmis? Cum? Adică am bătut litere? Întrebă cu atâta naivitate, încât sărzintul palimarului izbogne în răs. Ai transmis tot timpul literele QRQ. Oare? Zici că am bătut QRQ? Adică așa, ta ta ta Ti, ta, ti, ta, ta, ti, ta. manipulatorul de mai multe ori. Așa am făcut-o în sârzind. Am Întrebă fără să se oprească din lucru. Așa. Atunci înseamnă că pot să bat trei litere pe sărite. Ia să mai încerc acum și altele. U, de exemplu. Apoi M. E încă o dată M. Acum E T. Am greșit și am bătut încă o dată literate. E-R-N Și Talembo bătu în manipulator un număr de 31 de litere, dintre care unele fură repetate de mai multe ori. După aceea s-a și ștergându-și fruntea transpirată cu mânica vestonului, spus oftând. Nu mai pot, domn, sargent. Am obosit. Bravo, mă, Nicolai, îl firi țirisire, radiotelegrafiește. Ai câștigat cele două pachete de tutun. Mâine, când primim rația, vin o să ți ei. N-am greșit deloc, se interesează Lâmbu care părea fericit. Deloc. Acum am coraj, domn sergent. să-mi spui dumneata literele care vei pofti. Lasă, nu mai ai nevoie. M-am convins că ești un elev harnic. Încă vreo două săptămâni și după aceea trecem la recepționare. Adică... Asta vine cam așa... În vreo două, trei săptămâni să zicem că ai să poți transmite o scrisoare, dar va trebui să înveți să și citești ceea ce îți scriu alții, tot cu puncte și linii. Cititul ăsta se numește A recepționa. Ai priceput acum? De priceput am priceput, însă mă apucă de pe acum groaza când mă gândesc la ce mă așteaptă. Mi se pare că tocmai acela are să fie hopul cel mare. Asta cam așa e, mă, Niculai. Dar mi e teamă să nu mă ca țiganul la mal. Lasă-mă, Dracul nu-i chiar așa de negru cum îl crezi Oare? Ce mai încolo și încoace? Ai stofă de radiotelegrafist. Nu glumești, domn, sergent. Zau, Niculai. Dar dacă nu era imatale să spierzi vremea cu un cap de lemn ca mine, ce mă făceam? Telembu mai stătu puțin, apoi plecă fără să uite ca din prag să mulțumescă din nou radiotelegrafiștilor pentru bunăvoința pe care i-o arăta sără. În timp ce Niculai trecea cu atâta succes acest prim examen, căpitanul Gheorgheu și Ulea ascultau la biroul 2 ce se pătrăceau la stații. Ce spuneți de el, domn capitan? Banditul își joacă bine rolul. În aparat se auzi clară vocea sergentului Palimaro. Ai transmis tot timpul literele QRQ. -Q. Bietul sergent se miră. Nu bănuiește că literele acestea sunt de fapt un indicativ de apel, spuse ule. Oare se auzi în aparat întrebarea naivă a lui Nicolae Telembo? Sunt sigur că după aceasta va începe să transmită mesajul. Într-adevăr, nu se înșelă. Literele care urmară și pe care Nicolae Telembu pretindea că le ales la întâmplare, formară toate textul următorului mesaj. La miezul nopții va cădea o stea. Capitanul Gheorgheu izbucni furios. Ticăloșii, Pricipi, ce vrea să însemne asta... Cred că da," a răspuns Asta înseamnă că la miezul nopții se va juca ultimul act." Cu alte cuvinte că s-au hotărât să acționeze chiar în noaptea aceasta." De altfel, lucrul acesta mi l-a confirmat fără să vrea și prietenul meu, intendentul." I-am spus că după ora 10 voi trece din nou pe la el ca să stăm de vorbă mai pe îndelete." Și închipuiți-vă, el care totdeauna s-a arătat bucuros să mă primească, fără să țină seama dacă e târziu sau devreme, de data asta m-a refuzat." M-a refuzat sub pretextul că nu se simte bine și că ar vrea să se o odată cu găinile. La miezul nopții va cădea o stea, căpitanul capitanul Gheorghiu, privind gânditor afară pe fereastră. Fără-nduie, cuvintele acestea nu pot avea decât o singură semnificație. Nicolae de Limbo a fost atât de sigur că trucul îi va reuși, încât nici nu s-a mai obosit să cifreze mesajul. Eu vom dovedi că s-a înșelat. Cum ai de gând să procedezi? Deocamdată nu vă pot spune. Mai am depus la punct câteva amici în detalii. Cel mult, de într-o oră, am să fiu în măsură să vă expun planul pe care l-am conceput. Îl v-am și domnului general, pentru că vreau să avem și aprobarea de De ce v-am să vă întreb? Da. Care mai e situația pe front? La noi? Evident. Nimic deosebit deocamdată. Încă n-am terminat pregătirile. La hitleriști de asemenea liniște. Doar la noapte să nu avem vreo surpriză. După toate probabilitățile vom avea o noapte liniștită. Abverul are tot interesul ca tocmai noaptea asta, când oamenii lui vor trece la acțiune, să fie liniște pe front. De aceea cred că s-ar putea lăsa lucrul ceva mai devreme." Mă gândesc în special la cei de la biroul 3 care fac mereu nopți albe. Credeți că e absolut necesar? Nu știu dacă e absolut necesar, dar cred că e mai bine. Se poate aranja. Știți, glumiule, n-aș vrea să pun la grea încercare răbdarea spionilor. Trebuie să avem în vedere că printre ei se află și o femeie. Ori, e știut că femeile au nervi delicați. De fără ca să fiu sincer, nici mie nu mi-ar plăcea să aștept prea multe după miezul nopții. Dacă s-au fixat pentru ora asta, să-i ajutăm un pic, nu-i așa? Bineînțeles, răspunse răzând capitanul Gheorghiu. Vom avea nevoie de câțiva oameni hotărâți și curajoși. Cred că tovarășii mei de la cifre sunt cei mai potriviți. Mai ales să te omesc Adrian. Eu te cist. Un băiat admirabil. Foarte bine. Vorbește dumneata cu ei. Eu și eu așa încă nu-ți cunosc planul. Îl veți cunoaște, domnule capitan, după ce mă voi întoarce de la intendent. Cineva bătu în ușă. Capitanul Gheorgheu a întrerupt legătura cu stația de radio. Intră. Sub locotenentul Paraschivescu, vă râg capul pe ușă. Domnule capitan, domnule locotenent templarul vreau să vă vorbească. Să poftesc. Am în să vă salut, domnule capitan. Ce s-a întâmplat templarului? Aș vrea să vă raportez ceva, domnule capitan. Te ascult. E ceva confidențial, domnule capitan. Capitanul Gherghiu înțelese că locotenentul templar nu voia să vorbească de față cu Ule. Îl întrebă pe acesta cu privire. Ua, îi făcut semn că ține neapărat să rămână. Poți vorbi templarule? De mâine Elevul Ulea va lucra la biroul doi. Domnule capitan, am venit să vă raportez două lucruri. Nu știu însă cu care să încep. Începe cu acela care ți se pare mai important. Păi, tocmai ăsta e greu. Amândouă mi se pare important. Atunci începe cu ce îți vine mai întâi în minte. Domnului capitan, ieri noapte la postul numărul 6, în schimbul doi, a fost de sentinelă soldatul Marin Pricope. În timpul serviciului său a văzut-o pe castelană plimbându-se pe lac cu barca. Și el ce a făcut? Normal ar fi trebuit să o someze. N-a făcut-o fiindcă și-a spus că de vreme ce e nebune, cui îi face rău dacă i s-a năzărit să se plimbe pe lac? Tocmai de aceea am venit la dumneavoastră. Adică, la noapte de sentinele la postul numărul 6 intră Runcanu. Eu îl de prin părțile romanaților. Ăsta cred că e mai ceva decât Ivan Turbinca. Dacă îi vine chef castelanei să se plimbe tocmai când e el de sentinelă, Ivan Turbinca al meu nu se uită că e nebună. Dacă o sămează și nu se oprește, este în stare să o și împuște." Cu alte cuvinte, vrei să știi dacă o lăsăm pe guvernantă să se plimbe pe lac în cazul când îi se mai nezare să o facă?" Exact, domn capitan." de mai templarule, știu eu, în toate mințile nu Ne facem păcatul cu ea. Chiar așa, domn capitan, s-a să adaugă ule. Parcă face vreun rău dacă se plimbă pe lag. O biată femei cu mintea rătăcit. La fel m-am gândit și eu, domnule capitan. Dar am vrut să am și asentimentul dumneavoastră. Atunci ne-am înțeles. lăs pace. Ce mai voie să-mi spui? Unul din oamenii mei, soldatul din Mofte, a descoperit ascuns într-o șire de paie o motocicletă cu ataș. La vreo 100, 150 de metri în afara conacului se află un arman. Acolo sunt vreo patru șire cu paie, dintre care una veche de câțiva ani. Cu din șerile acelea s-au încropit saltelele pentru întreg postul de comandă. Din moftul asta este el, Leneș, dar prost nu-i deloc. Când a văzut despre ce e vorba, a venit să mă anunțe. Înseamnă că lenișul e bun la ceva, glumit capitanul Ghergiu. Dar asta nu-i tot, domnule capitan. Motocicleta e militară. La ataș are dispozitivul de fixat pușca mitralieră. fără îndeală o motocicletă nemțească. Desfăcând învelitoarea de mușamă, Dimofte a găsit în ataș un automat, un nebidon cu benzine și ulei. Cred că ar trebui luați puțin la întrebări, venerabilul nostru intendent. Sunt încredințați că el ar putea să ne spune cum a ajuns motocicleta în de paie. Capitanul Gheorgheu și ulea se priviră semnificativ, apoi acesta din urmă întrebă. Spune-mi, în afară de dumneata, Dimofte a mai povestit cuiva despre motocicletă? Căcate știu, nu. V-am spus doar că dimofte e lenești, dar băiată deștept. Acum unde-i? L-am adus cu mine. Așteaptă pe sală. m am gândit, domnule capitan, că poate vreți să-i puneți unele întrebări. Capitanul Gheorgheu înțelese din privirea lui Ulea că e preferabil să stai de vorbă cu acel dimofte. Adul, te rog pe dimofte. După ce locotenentul tâmplarul ieși, Ulea îi spuse capitanul Gheorgheu. Domnule capitan, descoperirea lui Dimofte este extrem de importantă. Nu credem să că soldatul ne-ar putea spune mai mult decât am aflat de la locotenent. puneți câteva întrebări de formă ca să nu-i la ochiul lui Templar. În orice caz, atrageți atenția că nu trebuie să vorbească absolut cu nimeni despre mătociclet. De altfel, s-ar putea ca mai târziu să avem nevoie și de el. Dar că nu-i spuneți nimic. În ceea ce mă privește, întrucât acum nu cred să mai fie nevoie de mine aici, o șterg. Câteva minute mai târziu, în timp ce capitanul Gheorghiu, asculta numai cu ureche cele ce-i povestea soldatul din mofte, ulea grebea spre Arman. Când ajuns acolo, găsim motocicleta pe care soldatul precaut o acoperise cu un strat de pai. Era într-adevăr o motocicletă militară. Cu o rangă de fier, ulea sparsă rezervorul de benzine, apoi satisfăcut de treaba pe care a făcut-se, la loc motocicleta, astupând gaura din șire, în așa fel ca să nu se cunoască. Nici o stea nu va cădea la miezul nopții. Întunericul era negru, de nepătruns, ca în străfundurile pământului. La castel, liniștea stăpânea atotbiruitoare. În toate birourile, luminile erau stense. Nicăieri nu se mai lucra de pe la ora 11 din noapte. Nu era lumină decât în camera ofițerului de serviciu și, alături, în cămăruța secretarului. Ușa dintre cele două camere era deschise și Mocano Grigori, furier la biroul 1, cu coatele pe masă și barbiera rezemată în palme, privea nedemerit la capitanul Zmeu, care, alături, nu-și mai găsea astămpăr. Se plimba prin cameră de la un capăt la celălalt cu mâinile la spate, nervos. Lucrând la biroul 3, Mocanu nu avea de ce să fie intrigat de nervozitatea căpitanului. Nu fuseseră ordonate nici atacuri de noapte cu caracter local, nici incursiuni. Pe scurt, după știința sa, noaptea se anunța a fi liniștită. De altfel însuși faptul că lăsaseră lucrul mai devreme, până și ei, cei de la biroul 3, Duvedeați aceasta cu pritosință. O noapte liniștită pentru un secretar de serviciu însemna o noapte plictisitoare. Obligațiile sale se rezumau în asemenea cazuri în a răspunde eventualelor telefoane, să primească rapoartele telefonicii de la unități și să întocmesc procesul verbal de preluare și predare a serviciului. De obicei, până la miezul nopții când începeau să raporteze unitățile și după aceea până dimineața, la cel de-al doilea raport, secretarului de serviciu îi rămânea timp suficient să citească, să scrie scrisori sau să se gândească la cei de acasă. Din acest motiv, măcanul Grigore, preluând serviciul, umpluse stilul cu cerneală, hotărât să răspundă tuturor prietenilor și cunoscuților care îi scriseseră și care așteptau vești de la el. Dar atâta vreme cât ofițerul cu care picase de serviciu continua să măsoare biroul alăturat de la un cap la altul, nu putea scrie. Și nu putea, nu fiindcă era interzis, ci fiindcă începuse să se lipsească și el de neastă capitanului. În definitiv, își spuse, dacă nu-și află locul, înseamnă că așteaptă să se întâmple ceva în noaptea asta. Poate vreun atac de noapte hitlerist. Domnule capitan, începu el cu destulă ezitare. Spune, măcanule, îl îndemna capitanul meu, fără să se oprească din marșul pe care îl făcea de la un capăt la celălalt ale încăperii. S-ar putea să avem vreo surpriză în noaptea asta? Surprize? Păroase mi capitanul. Pe urmă, ca și când n ar fi înțeles sensul întrebării lui măcanu, adăugă zâmbind. Nu cred să avem vreo surpriză. Poți să-ți vezi de treabă? Îndemnul era deprisus pentru că Mocanu nu avea niciun fel de treabă. Poți să închid ușa? Las-o deschisă, încă nu am de gând să mă culc. Cum dorești, domnule capitan? Timpul trecea însă al naibii de greu. Somnul lui descânta ploapele, oboseala îi strecura în vine. Liniștea atât cuprinzătoare predispunea de asemenea la somn. Nu s-a auzat decât ploaia. Ploa de parcă ar fi fost toamnă. Mocanu Grigore fățea sforțări desperate ca să nu-l fure somnul. În schimb, capitanul meu continua să se plimbe fără să pară că a obosit și fără să-i acorde vreo atenție. Din când în când se uitea la ceas, Se încrunta și își relua plimbarea cu un elans sporit. Către mie în le telefonul sună și Mocanu ca ars în picioare. Secretarul de serviciu, Sergentul Terei, Mocanu Grigore, Ordonați. Capitanul a Aparat, dă l pe domnul capitan Smeu. Mocanu Grigore nu mai trebuie să-l cheme pentru că acesta se și afla lângă el. Tu ești Smeule, auzi clar Mocanu. Eu? Nimic? Până acum nimic. Mai e puțin până la miezul nopții. Știu. nu Noroc. Noroc. Deși laconică convorbirea aceasta telefonică a avut darul să alunge definitiv somnul lui Mocanu. Nu era necesar și nici nu era în obiciul capitanului Gheorgheu să se scoale noaptea din somn ca să întrebe pe ofițerul de serviciu dacă nu s-a întâmplat între timp ceva neobișnuit. Fusese de nenumărate ori secretari de serviciu și așa ceva niciodată nu se mai întâmplase. De altfel și răspunsul capitanului meu era destul de elogvent. Până acum nimic. Asta însemna că statul major deținea informația că în noaptea aceasta trebuia să se întâmple ceva. Probabil că totuși hitlăriști de ora ataca neapărat. Ești vorbit, ești. Asta înseamnă că voi avea de lucru. Și calm început să se pregătească pentru clipa când telefoanele aveau să înceapă să zbărni. Verifică dacă în călimară se află suficientă cerneală, dacă penița scrie bine, dacă are suficientă hârtie, dacă în fine legăturile telefonice continuau să funcționeze. Afară se auzirea pași cadențați. Se schimba garda, era miezul nopții. Schimb la schimb, marș! Răzbi prin zgomotul ploii, ofrândură din comanda caporarului de schimb. Trăpăiturile se îndepărtară. Câțiva timp auzi pașii noi sentinele plimbându-se sub porticul de la intrarea principală. Cel puțin pe ăsta nu-l plouă, aș spuse. Pașii cadențați se auziră deasupra la etaj. Garda se ducea să schimbe sentinela care păzea biroul generalului. Așa era obiceiul. Garda, după ce schimba sentinela de la postul numărul 1, nu urca pe scara principală ca să nu mordărească treptele de marmură cu noroi. Urca pe ușa din dos și schimba sentinelele de la ambele intrări De acum vor începe să chime unitățile Își spuse, pregătindu-se de lucru Capitanul Smeu încetea să se mai plimbe Cu mâinile la spate privea bezna de afară Cu vârful piciorului stâng bătea ușurel în podea De parcă ar fi ținut actul unei melodii pe care o fredona în gând Tare mai nervos Constată Mocanu, ridicând receptorul, să răspundă acelui care tocmai în clipa aceea sună. cine -i? întrebă căpitanul meu care venise până în prag. Trotușul, domnule capitan." Bine, vezi ce vrea." Și se-ntoars la fereastră să contemple din nou bezna de afară." În timp ce Mocanu transcria raportul telefonic, sus la etajul întâi și anume în bibliotecă, se petrecea un fapt care, la prima vedere, părea că iese cu totul din comun. O parte din raftul care acoperea peretele din stânga, și anume cam de pe la jumătate în jos, început să se miște încet, încet și să se dea în laturi. Raftul aluneca în partea lui de jos pe niște rotile. Când încetea să se mai miște, se întâmplă încă un lucru puțin obișnuit. Început să alunece peretele, la fel ca o ușă. Dar nu în afară, ci înăuntru, și nu pe aceeași lățime ca și raftul. Ușa se plimbă în ei, mișcată de anumite resorturi complicate, apoi se opri. În deschizătura ei se ivi ca o umbră un om. Se plecă puțin ca să poată trece pe raft și o clipă mai târziu iată-l în bibliotecă. Se scutură pe haine de praf, apoi în vârful picioarelor se apropie de ușă. Își lipi urechea de ea, ascultând atent... Ca și în bibliotecă, pe coridor stăpânea o liniște desăvârșită. Satisfăcut, vârâi mâna în buzunar, scoase o cheie, o introduse în bulască, apoi cu infinite precauții o răsuci. Nu se auzi absolut niciun zgomot, de parcă atât cheia cât și arcul din bălască ar fi fost de călți. Deschise ușa și ieși. Fără să aprinde lanterna, omul o pornit pe coridor. Nu făcu mai multe de cinci pași și se opri în dreptul unei uși, aceea serviciului servițiului cifră pe care, după ce o descuie, o deschise numai atât cât era necesar ca să se poată strecura prin ea. Înăuntru, rezămându-și spatele de ușe și răsuflându ușurat, își șterse cu dosul palmei fruntea îmbrobonite de sudoare Aprinse apoi lanterna, dar o stinse imediat murmurând o înjurătură. Ferestrele dinăuntru, acoperite cu hârtie de camuflaș, erau deschise și, ca să poată aprinde lumina, lumină, trebuiau închise. Nu a apucat să închide decât una, pentru că tocmai atunci când se pregătea să facă la fel și cu cealaltă, se auze o țăcănitură. Lumină invadă brusc încăperea și o voce ironică îl îngremeni locului. Nici o stea nu va cădea la miezul nopții, domnule de dorobăț. Mâinile sus! Numai un fragment de minut, plutonierul adjutant de robăți robăț își pierdă cumpătul. În clipa următoare se întoarce și zvârle fulgerător în direcția de unde auzise venind vocea un cuțit cu lama lungă și îngustă pe care îl ținuse ascuns în mânecă. Fie că prevăzuse lovitura, fie datorită unei mișcări instinctive, ula se aplecă chiar în clipa când cuțitul porni. Aceasta îl salvă. Lama se înfipsa dânc întăblia ușii, vibrând câteva clepe ca o drâmbă. Cu minte, domnule adjutant, și sus mâinile. Dacă mai încerci să faci vreo prostie, să știi că îți trimit un glonț drept în frunte. Spumegând de furie, plutonierul adjutant se supuse. Ochii scăpărau de ură și furie neputincioasă. Dacă ei ar fi avut puterea să ucidă, ulea s-ar fi prăbușit săgetat încă din prima clipă. Tu, tocmai tu, murmură strângând pumnii. Dacă aș fi știut, mi-ai fi hărăzit aceeași soartă ca și bietul Mardare, nu-i așa? Definitiv. Cine dracu ești? Ce importanță are? Esențialul e că de data asta vi s-a înfundat. Ție și compliților tăi. Nu am complici. Ei nu inutil să negi. Încep să mă îndoiesc serios că ceea ce scrie în fișa ta de agent al Abverului în legătură cu inteligența corespunde realității. Oare ești chiar atât de prost încât, într-adevăr, să nu-ți dai seama că n-aș fi putut ajunge la tine dacă nu-ți-aș fi cunoscut în prealabil complicii? Plutonierul adjutant, părut drăbit, se meția, al părăsi brusc. Întrebă cu o voce care abia mai păstra ceva din aroganța de mai înainte. Ai să-mi mai țin mult timp cu mâinile sus? Au început să-mi amurcească. scuză mă replică ironicul Nu Numai câteva clipi încă. Și fără să-și ia ochii de la spion, ridică receptorul. Făm legătura cu ofițerul de serviciu. Domnul capitan Smeu? Da, eu sunt. Totul e în regulă. Dați ordin sub blocotenentului Paraschivescu să vine cu vreo doi oameni din gardă. Dumneavoastră veniți, neșe? Capitanul zmiu într-un suflet. Când-i duc ochii de plutonirul adjutant de roăți, rămase stupefiat. Cum? El? Plutonierul adjutant privea în pământ. Era galben la față ca un mort. Ule a cerut și a obținut la telefon pe capitanul Gheorghiu. Domnule capitan, pasărea a picat în leasă. După ce veni și capitanul Gărghiu, Ula li s-a drăsa amândorura. Îi lasă deocamdată în seama. Sper că nu voi lipsi mult timp. Dumnezeu adjutant, ai putea să-mi încă de pe acum. Când mă voi întoarce, îți voi aduce pe cineva în compania căreia te vei simți foarte bine. Părăsi apoi biroul cifrului, vesel cum nu mai fusese de mult timp. Așa cum se așteptase, ușa de la bibliotecă nu era încuiată. Intră și la lumina lanternei, contemplă câteva clepe deschizătura din perete. Apoi, vârându-se în ea, cu revolverul în mână, început să urce pe niște trepte de lemn. Treptele urcau aproape vertical până la jumătatea înălțimii peretelui. De acolo se deschidea un coridor foarte îngust, care se întindea paralel cu palierul celui de-al doilea etaj. Coridorul sfârșea într-o mică încăpere foarte înaltă și îngustă cu o singură ușă, aceea pe care intrase. O scară rudimentară ducea în pot, ulea o în grabă. Până aici fusese ușor. Acum însă încotroa puțic ca să ajungă în turn, pentru că sigur prin turn coboruse ajutantul dorobăț. Rămase câteva clipe hotărât apoi o porni drept înainte. Ajuns în dreptul unei uși din blană grea de stejar, ușa nu era încuiată, o deschise. Se găsea acum într-un fel de balconaș. În balconaș la se terminația de-a doua scară de serviciu a castelului. De ea se folosea castelana ori de câte ori se ducea la seră. Față-înfață față cu ușa podului era o alta care nu putea să ducă decât în tur. Vă să zic că se găsea pe drumul cel bun. Într-o clipă reconstitui itinerarul lui de robăț. Mai întâi urcase pe scară de serviciu până în turn la castelană, după care, revenind în balconaș, se furisease în pod. Din pod, pe scara secretă, ajunsese în bibliotecă. Restul fusese joacă de copil. Sentinelele erau una afară, în curte, jos, la intrare, cealaltă în holișorul primului etaj. Banditul Acum e limpede cum a ajuns până în biroul serviciului cifră. Încercă ușa care ducea în turn. Era descuiată. dar de robăți, sigur de succes, nici nu se obosese să în cuie. Trepte în spirală urcau până în turn. A început să le urce, ferindu-se să facă zgomot. Nu erau prea multe. Când ajunse sus, intră de-a dreptul într-una din cele două cămăruțe ale turnului, care dădeau una într-alta. În încăperea în care se afla era întuneric. În cealaltă lumina o lampă cu petrol. Castelana stătea întinsă pe un balansoar. Avea ochii închiși. Era îmbrăcată cu o roche de casă fără mâneți și exagerată coltat. Ne câțiva pași ulea fă un prag. Castelana abia atunci îl simți. Se ridică spre crezând probabil că s-a întors de răbăți, dar când aducă ochii de el nu-și putea nebuși un strigăt. Revenindu-și imediat, își impuse să se mențină într-o defensivă prudentă, până când avea să se convingă de adevăratele intenții ale soldatului care îl ținea sub amenință la revolverului. În ce limbă prefer să-ți vorbesc? În aceasta în care îți vorbesc sau în germană? Cel puțin pe acestea știu că le cunoaște bine. Niștiind ce se întâmplase cu Dorobăț și nedășduind că ar putea să se reîntoarcă și să o salueze, se hotărâse să-și joace obișnuitul rol. Pe dată ochii oglindiră spaimâne bună și, îngenunchind, început să-și frângă mâinile și să-și muște buzele în neștire, fără însă să rostească vreun cuvânt. Bravo! Perfect! Numai că la mine nu se prinde, nu te mai străduiezi zadarnic, drăguță! Ea însă, ca și când nu ar fi auzit avertizmentul ironic, continua să-și mâinile și să se în genunchi spre el. Haina de casă îi se desfăcuse la piept. Din ochii îi curgeau lacrimi. Stai locului! Dacă mai faci un pas, mă obligi să trag. Știu destule despre dumneata ca imediat adumitea la apropiere să nu-mi surădă. Și încă o dată te sfătuiesc să nu mai joci teatru. Îți pierzi timpul zadarnic." Castelana o clipă părut descumpănită. Nu se putea hotărâ nici să continue jocul, nici să-i urmeze sfatul. În cele din urmă se decize pentru o cale de mijloc. Se prăbuși cu fața în jos pe covor, continuând să hohotească plânsul ei prefăcut. Continuând să spere în întoarcerea lui dorobăț, încerca să câștige timp. Te declar arestată. Pregătește-te să mă urmezi. De data asta, fiorul care-i cutremură omeri fusă Dacă vrea să o aresteze, înseamnă că celălalt a fost prins și că a vorbit. Întreba pe un ton care voia să fie sfidător, dar care trădea nesiguranță. Mă arestezi Și mă rog, ce învinuire mi-aduci?" Nu bănuiești?" întrebă ulea cu intenție vădit ironică. Nu mă știu vinovată cu nimic." L-am arestat pe plutonierul adjutant Dorobăț în biroul serviciului Cifru. Am ajuns aici, urmând invers drumul pe care l-a străbătut complițiile de mitale ca să ajungă acolo. Se suficient atât? Auzi, pentru prima dată numele acesta, cine e omul de care îmi vorbești? Că no. numele ție necunoscut, s-ar putea să fie adevărat, fiindcă numele de Dorobăț nu cred să fie cel adevărat. De cunoscut însă-l cunoști. Este individul care acum jumătate de oră se afla aici, la dumneată. Dacă nu mă înșelmentau, aceea de praia aparține. Mai vrei și alte amănunte? Omul de care ți vorbesc este acela cu care te-ai întâlnit aseară în parc și căruia i-ai dat o scrisoare. Acum îți amintești Dar apropo, care e numele dumneata adevărat? Celălalt complice, onorabilul intendent, Pretinde că te numești Marta și că ești guvernantă în slujba contelui Ondraș Komaromi. Castelana nu răspunse. Palidă își mușcă buzele privindu-l cu ură. Nu vrei să-mi răspuns? Ce aș putea răspunde? Atunci să mergem. Unde vrei să mai duci? Deocamdată până la etajul întâi, prietenul lumei cu care te-ai în noaptea trecută în parc te așteaptă. Bine, dar nu pot pleca așa cum sunt. Lasă-mă câteva minute singură să pun o haină pe mine. Nu, să nu sunt atât de naiv. Vrei să mă îmbrac de față cu dumneata? Întrebă ea cu o umbră de cochetărie în voce. Dacă nu te jenezi, nu am nimic împotrivă. Hai să te îmbraci mai târziu. Deocamdată pune pe dumneata raglanul care atârnă cola pe scaun pe un moment numai să văd dacă nu ai vreo jucăria ascunsă prin băzunare. E în ordine. Poftim. Castelana îmbrăcat raglanul peste haina de casă. Arătându-i ușa cu revolverul, Ulea a spuse ironic. Și acum, după dumneavoastră, doamnă. În timp ce Ulea urca în turn să o aresteze pe castelană, caporalul Tomescu se pregătea să facă același lucru cu Neculai Tălâmbu. Instrucțiunile pe care le primise de la ulea sunaseră așa. Nu-l slăbește din ochi, dar să nu-l arestezi înainte de ora 1. Și, într-adevăr, Tomescu nu-l slăbese din ochi de cum se noptase. După cine, în timp ce ordonanțele celelalte se pregăteau să se culce în dormitorul comun, neculai Tălâmbu își făcuse drum până la căsuța intendentului, unde stătuse până aproape de miezul nopții. Când plecase de acolo, ploaia pornise să cadă cu și mai mare înverșunare. Dar nici atunci nu se dusese să se culce, strecurându-se pe sub nasul sentinelei de la postul numărul șase, se furișease într-un chioșc din parc. Acum tot acolo se afla. Și nu-l ploa. În schimb, pe Tomescu, care stătea tupilat înapoi a trunchiului unui stejar uriaș, ploaia-l bine. Dar lui nici că-i păsa. Ținea mâna în buzunarul mantalei unde avea revolverul și nu slăbea din ochi chioșcul unde se refugia să tălâmbă. Dar asta nu le împiedica să se gândească la ule. Când încă nu se înoptase, acesta vă râse capul pe ușa biroului. Te căutam, Adriene. Iacă-mă, ai treabă cu mine? Am. Își trasă un scaun în fața improvizatului birou și după ce se uită la el câteva clipe cu o gravitate pe care nu i-o cunoștea, îl întrebă. Îți amintești, Adriene, ce mi-ai spus în noaptea când a fost omorât în mardare? Ce ți-am spus? Mi-ai spus așa. Pe noi partidul ne învață că în împrejurări hotărătoare, pline de primeștii, când e nevoie de eroism și de jerfă, uiteciște să nu se dea înlături. Dacă se va ivi vreodată o asemenea împrejurare, să nu uiți ce le-ți am spus acum.